eta lehenik gabeak da orain Priseski xareka antolatua dela eskolaziak. Bai badu orai urte batola funtzionatzen dugula. Uh, bon, lantalde bat, uh, sortu zuen uh, DDSek uh, diela urte bat uh, pixkat uh, eskolaziaken geroa aipatzeko eta uh, egier egi, egi ere uh, elkarteak behertzuela behiz uh, indar behi bat hartu. Beraz, uh, erabaki ginuen behertzela beraz uh, egituratze berri bat, eta eta hor, sarekar uh, uh, lan egitea pentsatu dugu. Beraz, baditugu bost sare, uh, bost eremu, bost lujalderi lotuak direnak. Beabe sarea, beraz, pesta, hor, haipatuko ah, duguna arazter. Uh, Ego bi sarea, hori uh, da ustaritze kanbo eta inguruko eskolak. Uh, Dozen peretik bada, urda zuri sarea, uh, uh, doni banelo hartio, eh, eremu uri. Gio, azpagneko lujaldea, Uh, azpaneko eskolak bon, berak denak ele bidduak goitra eta inguruko eskolatxipiak eta bost garensarea beraz Barnekaldeko Barnekaldekosarea barnekal biziki zaua ba, Hori da hori ah, da. Bakotszaren uh, errealitateari lotua edo geografikoki uh, induzuek gehien bat. Ebe biak nahibauzu zenta bat uh, geografia, eh, lotuada hizkuntzaren ba, lo, lo, lo uh, zera e ejealitate bati eta uh, eta erran behar dena ere gero funtzionatzeko moldean. Beaz, sare bakoitzatik badirela hiru horreizkari, uh, burasot erakasle, uh, lehen maila eta bigarre maila koak, hori eh, zen episkatera behi, behi, behikuntza, eta horiek uh, administrazio kontxeiloan dira, beraz, barne, hora uh, lur alde bakoitzan, hain behar zu, uh, zinez uh, elkartearen uh, osatzaile da. Eta, hala, E, bo, egia ezan dinamika behi bat ekartzen du duzinez or, uh, bon. eta bestalde ere uh, koordinatzaile bat eh, uh, anbosatu dugu hori eperen uh, diru laguntzari esker lehen idazkari bat ginuen demora erdiz orai koordinatzaile bat dugu iru lagunez Zorik ere gauzakan nitsa, nitsa aldatzen ditugure. Xaren arteko lotura egiteko ere? Hori da, xaren arteko lotura egiteko, bilkuretara joa iteko. Amistazio ere? Ere, konf konfederazioan, bahneba igira ere. Afen, ere beste elkartek kilako, ahemanak eta sustatzeko, eta... Euskal Asiak, eh? euskalako kolegio eta liseoak kondatuz, ama 6 mila azazpie unikasletarik, irumilako bat mm. dira elebi duñan, euneko emesortzia, ogoita ama bi eskoletarik emesortzi murgiltzea sisteman, zer e, horte arte murgiltzea sistema? Ama eskola... Hor, baditu gu, bi, uh, bi e realitate nahi bauzu. Baditu murgiltze sistemak kipit hachte koen mailan, eta baditugu uh, eskolak eskolaak nun murgiltzea hedatua den haundien maila arte. Ama eskola, eh? Cheiurte hachte. Cheiurte hachte. Uh, ari gira ahalbe zein bat uh, azken urte hori uh, hala, uh, murgiltze sisteman saharaziz. Naiz iz saxaraziz, gero emekiemigiki aldatzen dira gauzak. Oztopa unienak nun ira? Uf, ba dira bi, bi ahlotakoak ezan ezake, ba dira bat lotua dena burasoi eta oien... Uh, keskak, eta belduhak. Eh? Eta bestaldetik, ebe eskolari berari, izenta behar dira ahalak. Eta batzutan behar da frantzes postuetatik kendu eh, pasatzeko eskolarat, eta hori bakizu beti min egiten iziten aldera erakaslentzat. Mm -hmm. Eta... Zerbait goguetatzen dea, jakinez, e, bon, lehen mailan gero erdi, zerdi dela Frantzisa eta Euskara, kolik eurat pasatzea hortan gertatzen da odol ustea, eh? bai. hori aipatzen ha, bai. ba. dugu usu, eta goguetatzen aizizte zerbaiten. Uh, bai, eh bai presheski hortako ere ditugu, berrigituratutako larik elkartean nahiz badzu eh uh, kolegio kolegiotako era eta bujasuak nahi izan ditugu zinez uh, elkartean txaharasi eh uh, uh, pixkat uh, odoluste hori ere uh, hola um, gelditziko bai. eta gero eh uh, reformari eskerren unbait uh, um, Bai, Zikloberri hori baita bakisu zenbat zenbi ta 6.ena elgarri lotuak baitira harrean gehiago izanen dela lemaila eta kolegioaren artean espero dugu eta horri esker berba odoluste hori ere eh uh, piskat txipituko dela. Goizberin cheekitzen dugu gure gomitarekin Ania Mari Irungaraia Goizunta Euskalaziak elkarteko presidenta. Odo lustearen gelditzeko aipatzen ginuen, eh? zenbitik seigarrenerat, uh, koleguen erreforma naipatzen dela, lotzia lana zen bat, zenbit seigarrenak, erreiten mm -hmm. zinuen. Ziklo bat. Ziklo bat, eh. eta koleguen erreforma horrek ha, belu hainitz sortu ditu eta horren buru ez da zertan da, iduriz eh? ez da pentsatu bezala gauzatuko. Ez, eh, mobilizazioa izan baita ere erakaslen gaindik. Eh, Baina, eh, nahi bauzu, erreforma, erreforma maiatzean eta dekretua gertu zelarik, eh, nahi bauzu, eh, eskuara gai bezala, eh, sistema elebiduna, eh, desa gertuazen, ahunt. Erran eh, behar zen, hor hartio nahi bauzu, baziren iruoren eskuararen erakaskuntzari emanak, gai beste iruoren historioa eta geografia. Eta izaiten altzen gehiago, haski eh, ideekia zen, eta hori dena desagertuazen. Pentsatzen duzun bezala uh, bo, eskola publikoetako, privatuetako, eta se eskakoak ere berala la izitu dira hori ikustean, eh, uh, sistema guzia bon, uh, lan jirian ezartzen baitzuen, eta mobilizazioa izan izan da, mobilizazioa azkarra, erakaslen gaindik, eta <coughs> uh, baita ere ramerda ikas zentroa eta EPkoak ere Eta erektorearekin harremanetan sartu dira askifite, bon, gutunak igorri, bon, deputatuak ere mugitu dira. Bon. Eta hori esker, ukan dute uh, azaroaren uh, uh, oita amarean zen, uh, itzordu batan uh, rektorearekin, eta urtagilean erantzuna erori da bon, gutun ofizial baten bidez, uh, euskararen oren bolumena etzera aldatuko. E, beraz, bon, orai, bederen e, gutunean emarada, 2000 amasaiiko, pentsatzen dugu gero ere iranen duela, bon, beharko dugu erne egon, eh, mobilizatuak egon, beti lere euh euh la Indirais était en alvaita qui sont voilà et Eskuara horrokozki hartuz, B.A.B. Sharean, BAB gunean, eh? gu erdalduna dela gune hori, hori tako ere antolatzen duzu epesta biak sortzi, B.A.B. Sarean, ipatuko dugu egitara hua istantean. B.A.B. Sareari doazkion eh, seitasun batzu, bi liceo badirela, xanta eta vilapia, hiruko legio, bayonako larjante, angiluko ostela mariz eta mirritzeko sortzez garpia. Beraz, hor... Uh, Lan egiteko gune hortan eskoarari buruz zenbakiaka paraguak dira ere aintxeko gazere bai. eh, misio eh, dugalea? <laughs> bai, pixkat bai Bo, guretzat, bainan eperen eh, zatera eskolaren erakaskuntzaz ahduratzen diren gu eh? eh, da pixkat gune ahula eh? nun eskoara behar den eh, buruzatu, bainan bon, borun, borundatea bada eh? Eh, hasteko hori oh, patu dituzun eskola horietan erakaslea eta zuzendariak bizikea dinamikoak dira eta sinesten dute. Beraz uh, ikusi behar da beraz zepest, zepesta antolatu duten ere, eh, ze lana erabili duten, oztara heltzeko burrasoak mobilizatuz eta beraz bonik itxarupena txikitzen dut, eh, nahi edo nahi den lekuan beti uh, zerbait on sortzen da. Bara. Beraz uh, segituko dugu, eh, emeki emeki urtetik urtera, uh, hala urratxez urratx, eskuararen uh, bultzatzen uh, leku uhtan. Errakaskuntza katorikoan, urtetik uhterat, sartze batetik besterat, emendatuz duatzi, kokuruak? Uh, Bite jimendena, uh, ez dira, ez da emendatze uh, gaitza, baina uh, bon, ez da gibelera joan, eta, hara, murgiltze sistema berdugu garatu, hori uh, denak, uh, denak orta nadoz gira, bu, publikoan ere, horai, hasten uh, dira zinez, orta hartzen, baitak ere, 6 urte aitzen, hor batek gaitzeko pumpia egiten doela izkuntza mailan, eta hor behar dela hori narritu, Beraz, guretzat lehentasuna hor da, eta bon, kalitatea ahlori, beraz, eh? kalitatea hobetzeko, eta denbora berian ere, alere, kolegio eta nahurek eta bizten dena liseoan ere. Kolegioa salbatzen, dugunik, salbatzen barima dugunik ustut, liseoa ere salbatuko dugula. Eta haurrak behaute segitu, zenta gure sisteman hasteko uh, nahi bauzu, luz eta da, gauza azkartzen eta hori nahitzen, eh? haurrak uh, zenbi mailan gelditzen badu dena, dena galtzen du mm -hmm. eta hortan da gure lanik handiena aitamak behar baitira konbentzitu eta bon, beldur aniz baitira gainditzeko oino baina emekie emekie iten da Elkarlanean haizizte irusharetan bai Bigabai eta sehaskarekin Elkarlanean bai. horrek fruitu emaiten du? A, ba, ba, gusti lanaz baliatzen ziste te piskat uh, motgilte sistema bistan garatziko. Bistanena, hori uh, segur da gisa gutsix fein sistema guria eta ez dira konparatzekoak, eh, arras, eh, uh, guria gelditzen da maskolan, saskakoa ohunago uh, uh, joitena. baina uh, emaitzakor baitira, ere hor emaitza honetaz, uh, uh, baliatzeko eta Ara, gio, uh, behar, degi, behar dena ere da eh, eskuararen erabilpena zabaldu gelatik kampo ere. Hortan ere, badugu lan egiteko gukelkarte bezala, uh, zaindegietan, uh, jate txetan, eh, gelatik kampo erabiltzen den gune guzietan, aurrak behar luke eskuara gehiago erabili ere. Hortan ere, badugu lan egiteko. Eta leugixo, liceoan, beraz, izanen dela bai. bestaren parte bat, eluden el uh, larun batean, bihar sortzi, eta gero konzertua baionako antzokian. Bai. Gitarra huaz zerregan? Uh, bo zerregan, bo haski uh, gitarra hua uh, aberatxa dela. Eh, uh, Lehenik, behaz, uh, atxaldeko lau hontan eskoletako aurreke eman desberdinak dezberdinak presentatuko dituzte, dansak, kantu eta beste. Izanen da ere, diateko eta edateko, lekian berian. Gio bostontan ebi izanen dira Euskarazko tailerak, mus inizaz, iniziazioa, herri jokoak, ipagaldeko dantzarean biltzagarekin ere eskualdantza iniziazio bat izanen da. Gio sejak eta erditan izan dira mutxikoak eta herri dantzak. Horri e, izanen da bardozeko haugi-mugi txaranga, hori edena alaitzeko, eta ala, gero horberian, behaz lekean berian pestak segituko du, eta atseko behatziontan, bezkalakan... Vaya ba la cosa Eta y... herberdena vila pia coliseo coi cachelekin le unik eh Hala. Ados, euh, bukatzeko badituzu ere laster horren uh, ondotik ekimen batzu bai, do proiektu batzu uh, baditugu proiektu batzu, or, haipatuko ditut uh, be, ur, urte bukaera koak, eh? izan dira entzin uh, xareetan, haipatzen dugu beabe sarea, baina uh, barnekaldeko sareak antolatu zuen hurrian uh, mendi bilaldi bat, or, uh, baigur, baigurri ko mendi horietan bisikuntza iragandena eh? uh, gio gio uh, Antzerki Antzerki aste horiek badu bon, Bad eta urtiak iten dugula Az eskolek uh, prestatzen dituzten zerkitipiak eta haste batez, beraz, urruñan prestatzen dituzte. Iza badira ere kolegiotako aurrakor, lehen mailatako kolegio. Uh, eta gauza uh, gauzabirria, hasiak idazle. Beraz, hor, uh, da piskat idaz, idazlele jaketabat, uh, lehen mailako CM aurra eta 6 gareneko aurreri idekia eta bors garen, laugaren eta irugaren aurrek aurre, aurre. Huncha, ez dugu. Baita, hori 2008-an dela ehandugu eta eskertzen zaiztugu naraturbilurik ainamari irungarai. De se presidentea.